L'Ajuntament de Tiana ha encarregat un estudi a l'Institut Català de la Salut per avaluar el servei de pediatria de la nostra vila i ja en té les conclusions. I és que fa temps que alguns usuaris denuncien deficiències en el funcionament. Per ampliar la informació tenim a l'altra banda del telèfon el regidor de Salut de l'Ajuntament de Tiana, Jordi Monturiol. Bon dia. Què tal? Bon dia. Quines són les conclusions d'aquest estudi que heu encarregat a l'Institut Català de la Salut? Bé, bueno, eh, les conclusions eh, ara les comentaré, però eh, nosaltres vam carregar un, un, que ens donessin un informe eh, a través del sector sanitari del, de del barcelonès nord i les conclusions eh, pel que fa, per exemple, a l'atenció primària que tenim amb, tant amb un com a Tiana sobre l'atenció pediàtrica que s'assigna tant amb un cap com a l'altre Eh, dona un resultat... De, nosaltres atenem en total uns 3.111 nens, dels quals 1.471 nens, els a Tiana, i 1.640 a Montgat. Aquests uh -huh. són, són les dades, diguem-ne, eh, reals i certes que a través del servei de, del Cat CatSalut pues, ens han pogut eh, confirmar. Tot i, clar, a vegades amb les queixes que poden haver, no sabem ben bé quin és el número de nens que nosaltres a Tiana podem podem atendre i era aquest necessari que a través d'aquests serveis dúnguessim les dades les dades reals i per això vaig fer jo el, personalment el truc de que ens dúnguessin les dades reals per poder saber en quina situació estava el Cat Salut aquí a Tiana. De fet, alguns usuaris havien denunciat deficiències en el servei, però eh, vam, parlar, vam tenir l'oportunitat de parlar amb Adelona de Serveis Assistencials anteriorment, aquest dia 1 de febrer, i ja ens va comunicar que precisament aquest dia 1 incorporaven una nova pediatra perquè realment sí que reconeixien doncs, una certa saturació pel que fa doncs, a l'hora d'atendre les demandes. Eh, no sé si des de l'Ajuntament de Tiana en teníeu constància d'aquesta nova incorporació i quins resultats està tenint. Sí, no? I la, la, la... no només la incorporació, sinó les dades que nosaltres podem tenir aquí a la mà és que nosaltres ara mateix contem amb tres pediatres. La distribució es fa tant a Tiana com a Montgat, dos tenim aquí a Tiana i una és a Montgat, de manera que ho, ho anem repartint. Però, però bé, això és... És una qüestió que el, el servei Sanitari del barcelonès és el que, el que ens assigna en base a les queixes, com, com, com comentes, puguin haver, però que actualment es donen per al número de, de nens que tenim aquí a Tiana, eh, per l'atenció que reben, estem, diguem-ne, dins de la ràtio que eh, per cada pediatra aproximadament s'assignen entre 800 i 1.000 nens. Per tant... Seguim, estem dins d'aquesta ràdio i la repartim entre Tiana i Montgat. I ara amb les conclusions de l'estudi en mà, que vaja, si més no, pel que em dius, aquest estudi el que ha fet és analitzar doncs, nombre, el nombre de pediatres que hi ha i quina quantitat de nens atenen, no? Exactament. Aquesta és una de les, de les, de les demandes i de les situacions que ens trobem ara eh, que tenem eh, aquests 3.111 nens dels quals hi ja deia abans que 1471 les Atiana i 1140 a, a Mongat. I a més, amb la incorporació ara, no la incorporació, a l'equip d'atenció primària a Mongat i Tiana disposem de tres pediatres que es distribueixen de dilluns a divendres, amb, amb dos doctores aquí a Quiatiana i una doctora que és la doctora López i la doctora Pérez León que suvan van combinant tant a Tiana com a Mongat. I amb aquesta informació de la que ja disposeu, quin mapa de ruta us marqueu en aquest sentit, si és que us en marqueu algun? Home, el mapa de ruta és eh, el següent que vaig comentar amb els representants de l'oposició de, dels partits polítics de Quitiana. Els hi vaig fer referència que una vegada tinguem aquestes dades eh, puguem tenir o mantenir una entrevista amb el, amb el director del sector sanitari, que és en Vicenç allò. puguem tenir una reunió per parlar i enfocar a veure quin és el, el full de ruta o en quina posició de partida ens trobem ara ja i quines són aquelles deficiències que en el futur eh, aquestes deficiències les podem atenuar. De manera que serà interessant que el, els portaveus o els representants de, dels grups polítics puguin estar en aquesta reunió i puguem parlar obertament d'aquest que és el nostre cap, i veure amb quina situació de millores podem trobar eh, d'aquí en el futur. És a dir, que preveieu doncs, dur a terme una mesura o una decisió consensuada respecte doncs, a aquest servei de pediatria que tants problemes, deia molts usuaris, que té o tenia a la vila. Aquesta és la, la meva proposta i, i així ens va estar acceptada en el, en el darrer ple, la voluntat és que sigui consensuada i que, a més, ens pugui donar les, les, sí, de la informació addicional que, que calgui, que nosaltres també farem la, la nostra aportació, eh, ja dic a, aquest senyor, el director de, del sector sanitari. De fet, vaig eh, de dir que nosaltres aquí, Tiana, eh, estem s'està es donant un servei que diuen a, els entesos... Eh, que és força òptim. Ara cal veure amb aquestes dades i, amb, i la realitat del ciutadà si en aquesta reunió podem establir o podem esbrinar del tot del, del que hi ha de, de, de cert amb tot això, no? perquè a vegades les dades són unes i la realitat pot ser una altra no? i cal, cal tenir aquesta reunió per, per, per tenir una profunditat més de tota aquest informació o, o aquest estudi que ens, ha, que ens, que ens han donat. Suposo que també en aquest servei òptim, que assenyales i contribueixen al fet doncs, que a Tiana hi ha molta gent que és usuària de, de mútues, no? I això també pot contribuir a rebaixar la ràtio de nens i nenes que tenen doncs, eh, una pediatra? no? Sí, sí, segurament, tant, sí, sí, això és així, sí. De fet, les queixes principals dels tianecs i mongatins se centraven sobretot en aquesta sobressaturació que estem apuntant contínuament en aquesta entrevista i també en la inexistència d'un pediatre d'urgència. Des de Badalona, serveis assistencials ens van confirmar que no era precís requerir d'aquest pediatre d'urgència i que en cas d'una doncs, urgència, valgui la redundància, s'hauria d'acudir sí. al centre d'atenció continuada de pediatria, que en aquest cas és l'Hospital de Can Ruti, l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. No sé si en teniu alguna solució o alguna opinió portant en aquest sentit des de l'Ajuntament de Tiana? Bueno, una mica el que ens diuen, el que ens marca és que tota visita urgent que arriba al centre és visitada. Això és el que en aquest informe ens manifesten. I, és clar i en cas de no disposar de, de pediatre en aquest centre, en aquell moment, el que fa és atendre un metge de família. Per tant, Sempre, tota visita urgent, tot i que no, no, no té servei d'urgències, el nostre cap, cap salut pues, eh, és, és així, no? atén un, un, un metge de família. Si més no, aquestes demandes o denúncies de la gent que aquest servei de pediatria no funcionava bé, ja fa temps que venen. Hem fet una mica tard, potser? Home, tard, jo crec que no. Miri, jo, jo crec que la dificultat que, que sovint ens hem trobat no, no només li passa, li passa a Tiana, li passa a totes les poblacions de, de, de, del Maresme. Tenim els nostres veïns del Masnou, de l'Ella, i és una situació que, es, fi, que, que es, es parla que és endèmica, que fa molts anys que, que, que funciona d'aquesta manera. Per tant, nosaltres el que, el que estem és estant a darrere Uh, jo des de fa dos anys estic pendent d'aquest servei, d'aquelles anomalies que, que esdevenen mirar de solucionar-les. Tenim molt bona predisposició des del servei de, del sector sanitari de, de Barcelona Nord, molt bona predisposició, i per tant estem fent sempre tot el que cal per, per saber que, en fi, que no és un problema només de Tiana, i que, per tant, mirem de que totes les entitats i totes les persones que ens poden ajudar doncs diguin la seva i això i seguirem fent-ho així. D'acord, doncs amb aquesta voluntat de millora per part del consistori de Tiana i també doncs, amb aquesta voluntat d'assolir un consens entorn doncs, al servei de pediatria de Tiana i Montgat també doncs, amb la intenció de millorar-lo i d'evitar aquestes deficiències que molts usuaris havien assenyalat, doncs hem volgut parlar amb Jordi Montoriol, que recordem que és regidor de Salut de l'Ajuntament de Tiana. Jordi, gràcies per atendre'ns. Sempre, a vosaltres. Fins una altra. adéu